Na titulní straně byl obrázek provedený perem s množstvím stínování. Zachycoval mohutnou postavu s obrovským mečem, obludným monoklem a knírem o rozměru ramínka na šaty, ohrožující mnohem menší postavičku, která je ozbrojena jen vidlicí na cukrovou řepu. Na jejím konce byla dokonce napíchnutá cukrová řepa. No, obrázek byl celkem jasný a pravdivý. A to až do té míry, že menší postavička, která měla na hlavě celkem slušně vystihnutou borografskou čáku a jejíž obličej se vzdáleně podobal Apoléně, kopala špičkou napřežené nohy velkou postavu do mezinožní oblasti. Z úst pak Apoléně vycházelo něco jako balon a v něm byla slova Tady něco pro ten tvůj královský majestát, ty podvodníku. Balon, který vycházel z úst přerostlého hezouna, což nemohl být nikdo jiný než princ Heinrich, zase obsahoval slova Och, mý ubozí potomkové, jak může taková maličkost bolet tak příšerně. A na obrázku v pozadí byla mohutná žena v pomačkaných plesových šatech, starodávné Přelbici a s nesmírně vyvinutým hrudníkem, která spínala ruce, se směsicí zájmu a obdivu pozorovala boj a vypouštěla tento text. Och, můj galáne, obávám se, že naše milostné spojení bylo nečekaně ohroženo. Protože nikdo obrázek nekomentoval, ale všichni mlčky zírali, začal pán ze slova překotně vysvětlovat. Šampusic jde na tyhle věci dost zpříma, ale je neuvěřitelně populární. <kým> no, víte, zvláštní na tom je, že přestože je Ank v jistém zvláštním slova smyslu největší četník v okolí, vždycky jsme měli slabost pro ty, kdo se takovému četníkovi nebo násilníkovi dokázali postavit. Zvláště pokud byl ten násilník Královského rodu. Pak máme sklony být na straně těch slabších, pokud to ovšem nebude stát příliš mnoho. Rubaška si odkašlal. No, řekl bych, že je vám to docela podobné, zpěváček, řekl trochu ochraptěle. Ale pane, já ho kopl kolenem, pane, protestovala Apoléna. Žádná taková tlustá ženská tam nebyla. To je Morporkeja, je to něco jako alegorická podoba města, vysvětloval pan Zeslova, až na to, že obvykle nebývá tak špinavá od bláta a sazí. A co se mě týče, musím dodat, přerušil ho Rubaška, že Borogravia je mnohem větší než zlobenie, i když většina naší země je sotva víc než holá horská úbočí. Na tom bezkutečnosti vůbec nezáleží, zavrtěl hlavou pan ze slova. Ne, podíval se Rubaška. Ne, pane, to je prostě fakt. To nemá s politikou nic společného. V politice jsou strašně silné obrázky, jako je tenhle. Pane, mluví o vás dokonce i důstojníci spojenců a zlobenýci zuří a nechtějí tomu uvěřit. Kdybyste vy, hrdinové okamžiku, zkusili apelovat na zdravý lidský rozum a poprosili o schovývavost, nadporučík se zhluboka a dlouze nadechl. Tohle je hloupá válka, pane ze slova. Jenže já jsem voják. Políbil jsem ve vodkyni, jak se u nás říká. To je přísaha věrnosti. Nepokoušejte mě. Já musím bojovat za svou zem. Odrazíme všechny útočníky. A jestliže existují nějací dezertéři, tak je schromáždíme a znovu vyšleme do boje. My známe kraj. Dokud jsme svobodní my, bude svobodná i borogravia. Vy jste si své řekl. Díky. Kde je ten čaj, zpěváček? Cože? Aha, už jej skoro nesupane. Odpověděla Apoléna a obrátila se zpět k ohni. Byl to původně úžasný výplod fantazie, ale v důsledku ubohý plán. Teď, když byla až tady, viděla všechny ty zádrhele, jak by asi dostala Pavla domů. Chtěl by vůbec domů? Dokázala by to? A i kdyby byl živý, jak by ho asi dostala z vězení? Takže z vás budou gerilloví bojovníci, ozval se za jejími zády hlas pana ze slova. Vy jste šílení? Všichni? Ne, žádní, geriloví. zavrtěl hlavou rubaška. Nejsme speciální odíly, políbili jsme vévodkyni. Jsme vojáci. No dobrá, povzdechl si pan ze slova. V tom případě tedy rozhodně obdivuji alespoň vašeho ducha. Ach, o to! Přikymácel se upír ikonograf a obdařil je stydlivým úsměvem. Nebojte si, já jsem nositel černé stuhy, stejně jako váš desátník, zářil na všechny strany. Teď je mou vážní světlo. Ach, ehm, ehm, výborně, přikivoval rubaška. Udělej nějaké obrázky o to, řekl pan slova. Tihle džentlmeni spěchají do války. Tedy jen tak mimochodem, pane Zeslova, nadhodil rubaška. Jak dostáváte ty obrázky tak rychle do města? Magie, co? Cože? Zdálo se, že tahle otázka vyvedla pana ze slova zrovnováhy. Och ne, pane, Magové jsou drazí a velitel Elánius prohlásil, že v téhle válce se nebude magie používat ve velkém a ani, pokud možno, v malém Papíry se posílají prostřednictvím holubů do naší kanceláře v pevnosti a pak přes semafory z nejbližší signalizační věže do Angmorporku. Ano, Přikývl rubaška, který byl najednou živější než během celého předchozího rozhovoru. A používáte čísla, abyste vyjádřili od stíny šedé, že? Mein Gott, zvolal o to. No, ano, abych se přiznal, tak ano připustil pan ze slova. Udělalo na mě velký dojem, že jste na to... Viděl jsem signální věže na druhém břehu kňáku, řekl rubaška a oči se mu rozářily. Je to skvělý nápad používat velké krabice s roletkami na místo původních ramen semaforu. A mám pravdu, když řeknu, že ta krabice nahoře, která otevře roletku jednou za vteřinu, je něco jako synchronizační zařízení, které zajišťuje, že celá semaforová linka dodržuje stejné časové tempo? No skvělé, hned jsem si to myslel. Rychlost jednoho bliknutí časové krabice za vteřinu je pravděpodobně maximum zatížení celého systému, takže vaše veškerá snaha musí spočívat v tom, jak zmaximalizovat rozsah informací obsažený v jedné roletkové operaci. Ano, ano, říkal jsem si, že to tak nějak bude. A co se týče obrázku, no nakonec všechny věci se dají převést na čísla, že? Samozřejmě mohli byste používat dvě řady po čtyřech krabicích a tak vyjadřovat celý kód, ale bylo by to hrozně pomalé. Uvažovali jste o tom, že byste zhustili algoritmus? Pan ze slova a šreklich si vyměnili pohledy. Určitě jste o tom předtím s nikým nemluvil, pane? Řekl muž od novin. <laughs> Ach, to je velmi elementární zavrtil hlavou rubaška se šťastným úsměvem. Přemýšlel jsem o tom v souvislosti s vojenskými mapami, které jsou samozřejmě z větší části volný prostor. Takže jsem uvažoval o tom, zda by se nedal v jednom sloupci vyjádřit odstín a v druhém, jak daleko tenhle odstín šedé bude zasahovat. A navíc tady máte jednu skvělou věc, totiž pokud by vaše mapa byla jen černobílá, pak máte ještě větší, vy jste nikdy neviděl vnitřek signalizačních věží, pane, že? Bohužel nikoliv, zavrtěla hlavou rubaška. Tohle je jenom takové myšlení nahlas, založené na existenci vašeho obrázku. Myslím, že mě napadlo několik dalších malých matematických legrácek nebo fíglů, které by předávání zpráv ještě urychlily, ale jsem si jistý, že podobné věci napadly i vás. Je tady ovšem jedna věc. Poměrně nevelká úprava by potenciálně mohla zvýšit informační zátěž celého systému na jeden signál dvakrát. A to počítám bez barevných filtrů v noci, které by ale za cenu jistého technického úsilí mohly rozšířit škálu. Promiňte, řekl jsem něco špatného? Oba muži před ním měli nepřítomné výrazy a skalný pohled. Pan ze slova se otřásl. Och, eh, eh, eh, to nic, v pořádku. Tedy, jak se zdá, chápete věci dost... Rychle, to ani ne, ale když jsem o tom jednou začal přemýšlet, bylo to naprosto jasné. Bylo to přesně to samé, jako když se musel přepracovat vládní dotazníkový systém, víte? Lidé vybudují něco, co funguje. Pak se ale okolnosti změní a oni si s tím musí neustále hrát, aby to pracovalo dál a oni jsou tím hraním a úpravami a opravami tak zaměstnaní, že nemají čas pořádně myslet. Proto je ani nenapadné, že by bylo jednodušší místo vylepšování a flikování toho, co je, vymyslet úplně nový systém, který by vycházel z nových okolností. Jenže outsidera to napadne hned, je to jako na dlani. V politice stejně jako v registračních soustavách nebo v semaforech. Rubaška nakrčil obočí. Pardon, ale nějak jsem nestačil sledovat vaše... Souhlasil byste s tím, že někdy je státní nebo vládní systém tak zastaralý, že už jen lidé zvenčí vidí nutnost úplné a dokonalé změny? řekl pan Zeslova. Usmál se nad poručí krobaška ne. No, to je jen něco, o čem můžete přemýšlet, dodával pan Zeslova. A hm, když tedy chcete ohlásit celému světu své stanovisko a vzdor, vadilo by vám, kdyby si můj kolega udělal váš obrázek? Hrubaška pokrčila rameny. A pokud vás to uspokojí, odpověděl ho stejně. Je to samozřejmě hřích před tváří, ale v dnešních dnech by se těžko našlo něco, co není. Musíte říci si světu, pane ze slova, že borogravia nepadne. Nevzdáme se, budeme bojovat dál. To si zapište do toho vašeho notýsku, prosím. Dokud budeme stát, budeme kopat. E, ano, rozumím, ale rád bych vás ještě jednou úpěnlivě zapřísáhl. Pane ze slova, předpokládám, že jste slyšel známé řečení, že pero jest mocnější. Pan ze slova se poněkud zarazil. Jistě, a já sám. Chcete to zkusit? Udělejte si svůj obrázek, pane, a pak vás mí lidé doprovodí k cestě. Otož Reklich vstal a pozdravil rubašku kývnutím hlavy. Pak si stáhl ze zad obrázkovou skřínku. Půtej tou trvet, nůr jít na minutké, ujišťoval. Jenže tak to nikdy nebylo, to Apoléna věděla. Pozorovala se s hrozeným úžasem, jak oto dělal obrázky nadporučíka Rubašky v tom, co Rubaška považoval za hrdinské pózy. Je to strašlivé pozorovat, jak se nějaký muh snaží bojovně vystrčit bradu a ještě strašlivější, když ji ve skutečnosti nemá. Velmi působivé, pane, přikyvoval pan ze slova. Já jen doufám, že budete žít tak dlouho, abyste se viděl v našich novinách, pane. Budu se na ně těšit s opravdovou nedočkavostí, odpověděl Rubaška. A teď, zpěváčku, prosím, běžte spolu se seržantem a odveďte oba ty pány dolů, aby mohli pokračovat v cestě. Když šli k vozu, přitočil se otok Apoléně. Musím vám zvěšit jedna věc o vašem téne. Blutsauger, úpír. Ano, jseš ty jeho břítel? Ano, v lapoli Něco není v pořádku? Je tady jeden problém. Je nervózní, protože mu došla káva? Ach, ach, jen by to bylo takhle jednotuchý. O to vypadal rozpačitě. Musíte pochopit, že když se vampíre zřekne toho e, káslova, dojde u něj k procesu, který my říkáme přenos. Pro mě to nebylo bolestivej. Já toužím po umění světla a stín, obrázky, to můj život. A váš přítel vypral kafé. A teď nemá žádné. Aha, už chápu. No, nevím jestli. Asi jemu se to zdálo logič. Je to taková lidská toucha a nikomu nefátí, když řeknete. jestli si hned nedám kafé, tak já umržu. Nebo dokonce, Kvůli hernek kafe, jak lidně někdo samortiruju. Jenže bez kafe, já se straším, že on se vrátí. E, pochápejte, pro mě je chrozně těžká mluvit o... O tu v se vytratil. A tím, že se vrátí, tím myslíte, no, nejdříve... On půjde mít jednotuché pršeludy, duhovní seslapení, potlechne všem mentálním vlivům kto ví odkud a vězdy mi, že vampírs dokážou tak mít tak silná halucinace, že je to nakašlivé. Já myslím, že už teďka se něco takového tějeje, to může trvat několik dagů. A pak se jeho sebe o slomí. A s něj pute snofa skutečný vampír. Už ne pan příjemný pitel kávy? Může udělat něco, abych mu pomohl. Oto s posvátnou úctou odložil svůj obrázkový přístroj do vozu a obrátil se k ní. No, buď mu rychle sešenete nějakou káfu, nebo u sebe začněte nosit tupový kolík a veký nůž. Uděláte mu velkou službu, fiesty mi. No to bych nedokázal, o to pokrčila rameny. Tak najděte někoho, kdo to dokáže. Je úžasný, prohlásil pan ze slova, když se vůz s drkotáním rozjel dolů mezi stromy. Já vím, že semafory jsou proti vaší víře, ale jak se zdá, on tomu dokonale rozumí. Jak jsem říkal, pane, on věci odhaduje a hodnotí, přikivoval zářící honzárum. V myšlení jako břitva... On mluvil o algoritmech semaforů, které teprve teď zkoumá několik samostatných skupin. Pokračoval pan ze slova. To oddělení, o které mluvil... Aha, vidím, že vám nic neunikne, pane. To je opravdu moc tajné. Nesmím o tom mluvit. Abych vám byl upřímný, seržante, tak jsem měl vždycky dojem, že borográvia je velice no, zaostalá. Manzárův úsměv byl hladký a zářivý. No, jestli se někomu zdá, že jsme zůstali vzadu, tak je to jen proto, pane, abychom se mohli pořádně rozeběhnout. Víte, seržante, je to velká ostuda vidět takový mozek, jako je ten jeho, že takhle leží ladem. Pokračoval pan ze slova, když se vůz zakymácel na kořenech. Tohle není čas hrdinu a míst posledních heroických bojů a útoků typu smrt nebo sláva. Udělejte službu svým mužům a snažte se mu to nějak vysvětlit, ano? O to by mě nenapadlo ani ve snu, pane, zavrtěl hlavou Honzárum. Tak, tady je vaše cesta, pane. Kam zamíříte teď? Do údolí nějakou seržanté. Tohle je skvělý příběh, seržanté. Děkuji vám. Dovolte, abych vám potřásl rukou. Jsem rád, že to berete takhle, pane. Přikýbl Honzárom a natáhl ruku. Oli slyšela tichý cinkot mincí, které putovaly z ruky do ruky. Pak se pan ze slova chopil otěží. Rád bych vám řekl, že své zprávy odešleme nejpozději do hodiny poštovním holubem. Musíme tam uvést i to, že máte zajatce. S čím si nelamte hlavu, pane. V době, kdy sem dorazí jejich kamarádi, aby ty konáky zachránili, budem na půl cesty zpátky do hor. Našich hor. Rozdělili se. Honzárum se díval, jaký mizí z očí a nakonec se obrátil k Apoléně. Ten s těma jeho noblesa má chlupením, ušklíbil se. Viděl jsi to, Urazil mě s propitným. Nahlédl do dlaně. Hm, pět ankmorporských tolarů? No, alespoň jednou chlápek, který ví, jak urazit trochu slušně. Dodal a mince s neobyčejnou rychlostí zmizely někde v kapse jeho bluzy. Já myslím, že nám chce pomoct, ceržante, řekla Apoléna. Honzárum se jejich slov nevšímal. Já ten zasraný Jan morpork nenávidím. Kdo si myslí, že jsou, aby nám mohli říkat, co máme dělat? Koho zajímá, co si myslí? Myslíte, že bychom se skutečně mohli spojit s dezertéry, seržante? Houby, dezertovali jednou, co jim zabrání v tom, aby to udělali po druhé. Když utekli, plivli do tvářevé vodkyni, to už nijak nenapraví. Líbat můžeš jen jednou. Ale nadporučík Rubaška, ten Rupert by se měl držet svých čísel. Myslí si o sobě, že je voják, v životě ale nebyl na bojišti. Všechny ty keci, které vykládal tomu tvému novinovému chlápkovi takovéto se štítem nebo na štítě, někde vyčetl. A já ti, zpěváčku, řeknu jednu věc. Já viděl smrtě víckrát, než si pamatuju a než se mi líbilo, ale slávu, slávu jsem nezahledl ani jednou. Jsem rád, že se nám podařilo je splést a že nás teď budou hledat jinde, než ve skutečnosti půjdeme. To není žádný můj chlápek, seržanté. No jo, dobré, ale umíte a psát. Nikomu, kdo to umí, se nesmí moc věřit. Pletou se do chodu světa a nakonec se člověk dozví, že všechno, co ví, je špatně konečně dorazili zpět do Rokle. Příslušníci skupiny vylezli ze svých ukrytů a většina z nich se schromáždila kolem jedněch novin. Poprvé Poli uviděla obrázek. Byl popravdě řečeno překvapivě dobrý, zvláště hezky zachytil mžouru a co to? A Poléna sama byla napůl zastíněna seržantem Rubaškou, za nimi se však tyčily postavy zachmuřených kavaleristů a výraz každého z nich vydal za samostatný obrázek. Rimbo je tady taky moc pěkně, skonstatovala i Gorína, která v nepřítomnosti důstojníků skoro nehuhlala. <kly> Myslíte, že mít obrázek, jako je tenhle znamená hřích před tváří? Začala mžoura nervózně. Nejspíš jo, řikývala poly nepřítomně. Většina věcí je hřích. Pak přelétla očima text vedle obrázku. Byl plný frází jako kurážní venkovští chasníci a pokoření elitních zlobenýských krysníků a osina na vzadku. Bylo jí jasné, proč jsou kvůli takovým článkům potíže. Pak prolistovala ostatní stránky. Byly plné podivných historek z míst, o nichž v životě neslyšela a obrázků lidí, které neznala. Jedna stránka ale byla plná šedého textu a první řádek, mnohem větší než ostatní, zněl proč musí být tento šílený stát zastaven. Její nevěřící oči vybírali kousky z onoho moře písmen. Zákezné přepadání sousedních států šílení uctívači šíleného boha, nadutí násilníci, násilí za násilím, urážka za urážkou, snaha přehlížet mezinárodní mínění. To svinstvo, mládenci, nečtěte, ozval se seržant Honzárum. Nevíte, co v tom všechno může být. Stejně jsou to samé lži. A my odcházíme, desátníku maledikté, ze skupinky stromů se vynořil Maledikt a líně zasalutoval. Pořád ještě na sobě měl svou pokrývku. Jak to, že na sobě nemáte svou uniformu? Já mám uniformu pod tím, seržante. Nechceme přece, aby si nás někdo všiml, nebo ne? Když budeme oblečeni takhle, staneme se součástí džungle. Tohle je jen hustý z desátníků. A když na sobě nebudeme mít ty zasrané uniformy, jak k sakru poznáme přátelé od nepřátel? Maledikt si klidně zapálil cigaretu a pak teprve odpověděl. Podle toho, jak to vidím já, seržante, tak nepřítel je každý kromě nás. A kamžik seržante? ozval se rubačka, který zvedl hlavu od novin a s evidentním zájmem sledoval rozhovor. V historii nacházíme podobné případy, abyste věděl. Tak například generál Šitin Iti jednou převlékl svou armádu za pole slunečnic a generál Taktikus kdysi valil oddílu maskovanému jako jedlový hájek. Slunečnice? Opakoval zhrozeně Honzárům a z jeho hlasu odkapával nesouhlas. A aby akce byly úspěšné, seržante. Žádné uniformy. Žádné odznaky? Žádné prímky? No, vy byste možná mohl představovat nějaký zvlášť velký a vydařený květ, seržante. Odpověděl mu rubaška a na jeho tváři bylo vidět nesklívané pobavení. A neříkejte mi, že vy sám jste se neúčastnil mnoha akcí, kdy se nedají poznat uniformy ani označení. Jistě, pane, ale noc je noc, pane. Zatímco slunečnice jsou slunečnice, pane. Tuhle uniformu nosím víc než Paris celý život, pane. A myslím si, že plížit se za války kdekoliv bez uniformy je výjimečně nečestné. To je dobré pro špiony, pane. Honzárumova tvář překonala poslední hranici rudosti a vstoupila do oblasti karmínu. Apolly byla překvapena, když spatřila v koutcích jeho očí slzy. Jak bychom mohli být špiony v naší vlastní zemi, seržanté? Podíval se na něj rubaška. No, to NP zabadoval, seržanté. Už klíbl se maledikt. Honzárum se obrátil jako bík ve slepé uličce, ale pak k Apolléninu překvapení splaskl. Ale Apoléna nežasla dlouho. Už toho člověka znala. Nevěděla proč, ale v Honzárumovi bylo něco, co dokázala číst jako knihu. Měl to v očích. Dokázala lhát s očima nevinnýma a čistýma jako oči anděla. Jestliže se teď zdálo, že ustupuje, bylo to jen proto, aby se mohl později pořádně rozeběhnout. Dobrá, dobrá, e já přísahám, že nejsem z těch, kdo by neposlouchali rozkazy. A v očích mu zablesklo. Dobrá, seržante, to rád slyším, řekl rubaška. Honzárum se viditelně sebral. Ale v žádném případě bych nechtěl být slunečnicí, pane. Naštěstí tady v okolí rostou jen jedle, seržante. To máte pravdu, pane. Lonzárum se obrátil k čekajícímu oddílu. Poslední oddíle, slyšeli jste velitele, jehličí vztyč. Bylo o hodinu později. Pokud mohla Apoléna říci, vyrazili směrem k horám, ale putovali velkým polokruhem, takže skončili tváří směrem, odkud přišli, ale o několik mil dále. Nebylo jisté, zda je vedle rubaška, nebo to nechal na Honzárumovi, ale nikdo si nestěžoval. Nadporučík pak nařídil zastávku v březovém houští, které v tom místě prakticky zdvojnásobovalo hustotu lesa. Dalo by se říci, že maskovací efekt byl skvělý, protože na pozadí šedých, zelených a nažloutlých odstínů by byla červená a bílá jasně viditelná. Na druhé straně, jak se zdálo, nikdo neměl tu nejmenší chuť do řeči. Nefrýta si oškrabala barvy a byla sama od sebe šedozelená. I gorína vypadala jako kráčející křovisko. Coto se chvěla jako osika, takže její listí neustále šumělo. Ostatní podnikly více méně zdařilé pokusy a poli byla na ten svůj dost pyšná. Honzárum se podobal stromu asi jako velký červený gumový míč. A Poléna měla podezření, že si tajně a velmi pečlivě leštil všechny mosazné součásti výstroje. Každý strom držel ve větveči ruce plecháč s čajem. Konec konců zastavili se na celých deset minut. Moži, promluvila rubaška, jako kdyby právě dospěl k nějakému rozhodnutí, Možná, že vás napadlo, že se vracíme k horám, abychom tam sebrali armádu dezertérů. To byla historka, kterou jsem si vymyslel pro ošálení pana Zeslova. Pak se odmlčel, jako by čekal nějakou reakci. Všichni na něj mlčky upírali oči. Navázal: Ve skutečnosti pokračujeme v cestě do údolí k To je poslední věc, kterou by od nás nepřítel očekával. Polly se podívala na seržanta. Spokojeně se usmíval. Je známá skutečnost, že malá, lehká jednotka může proniknout i tam, kam by se větší vojenská skupina nedostala. Vojáci, my budeme ta jednotka. Je to tak, seržante Honzárume? Ano, pane. Dopadneme jako kladivo na ty nepřátelské síly, které budou slabší než my. Ano, pane. A před těmi, které budou silnější než my, zmizíme v pralese jako stíny. Ano, pane. Proklouzneme kolem jejich stráží. Správně, pane, přikyboval Honzárum. A sebereme jim knák přímo pod nosem. mu v čaj potřísnil padané listí. Troufám si říci. Že náš nepřítel se cítí v neochvějném postavení jen proto, že má početnou armádu usazenou na vysokém kamenném útesu v nedobytné pevnosti, chráněné hradbami 30 metrů vysokými a 6 metrů silnými. Pokračovala Rubaška bez ohledu na to, že teď už čaj rozlévala větší část stromů. Ale čeká ho úžasné překvapení. Není vám nic, seržanté? Zašeptala Poli. Zárumovi se z krku draly tiché, neartikulované zvuky. Má někdo nějaké otázky? Prohlásil rubaška. Igorína zvedla větev. Jak se dostaneme dovnitř, pane? Zajímala se. Aha, dobrá otázka. To všechno se v pravý čas ukáže. Zdušná jízda ozval se maledikt. Prosím desátníku. Letající stroje, pane. Odpověděl Maledikt. Nebudou vědět, odkud nás mají čekat. Zaútočíme na nějakou vhodnou přistávací zónu, ukořistíme je a zmizíme. Rubaškovo čelo se nakrabatilo. z stroje? Opakoval nejistě. Viděl jsem jeden z nich na obrázku nějakého chlápka, který se jmenuje Leonard Squirmu. Je to něco jako létající větrný mlín, jako velký šroub, co se zavrtává do oblohy. Nemyslím, že bychom potřebovali zrovna tuhle věc, ale i takový nápad je vítán. K čemu takové řeči, když nás tam dole zmasakrujou, pane? Vypravil za sebe Honzárum, který se konečně vzpamatoval. Pane, tohle je jen hlouček nováčků. Všechny ty řeči o svobodě a o cti a tak dále to jsme přece hráli jenom na toho chlápka od novin, ne? To byl skvělý nápad, pane. Tak, my bychom teď měli slízt do údolí Kňáku a proplížit se ke zbytku našich hochů. Tam bychom měli být, pane. To s obsazením pevnosti přece nemůžete myslet vážně, pane nepokusil bych se o to ani s tisícovkou mužů, pane, Ale já bych to zkusil spultot s seržante. mužů, seržanté. Honzárumovi mu vylezly oči z důlku. E, skutečně, pane. a co bude dělat třeba vojn tupeček? Bude se na ně třást a mladý Ikor je bude zašívat, ne? Držal na ně bude vrhat ošklivé pohledy, jsou to slibní mládenci, ale nejsou to muži. Generál Taktikus řekl, že osud celé bitvy může záviset na akci jediného muže na správném místě, seržante. Odmítl ho Rubaška chladně. A na tom mít mnohem větší armádu, než má váš nepřítel, pane. Pane, měli bychom se prosmyknout ke zbytku armády. Možná, že je v obklíčení a možná, že ne. Všechny ty řečičky o tom, že nás nechtějí zmasakrovat, co nedává smysl. Vždyť tady jde jen o jedinou věc. Vyhrát. Jestliže na nás přestali útočit, je to proto, že se boží. Měli bychom být tam dolepané. To je místo pro mladé nováčky. Místo, kde se mohou učit. Nepříteli hledá, pane. Jestliže je mezi zajatými i generál Fracek, budou ho jistě držet v pevnosti, uvažoval Rubaška nahlas. Mám dojem, že to byl první důstojník, pod ním jste sloužil, nemám pravdu. Honzárum zaváhal. To je pravda, pane. A s jedinou výjimkou to byl ten nejtupější nadporučík, s ním jsem se v životě setkal. Vsadil bych krk proti sabalí kožešině, že do pevnosti povede alespoň jedna tajná chodba, seržante. A polénu najednou šťouchla její paměť do šeper. Jestli je Pavel naživu, je v pevnosti. Zachytila mžouřin pohled. Dívka nenápadně přikývla. Uvažovala podobným způsobem. Nemluvila moc o svém milém a poli několikrát napadlo, jak oficiální jejich svazek asi byl. – Mohu promluvit, seržante? ozvala se. – Mluvte, zpěváček. – Rád bych se pokusil najít tajný vchod do pevnosti, seržante. Zpěváček, vy se dobrovolně hlásíte k útoku na největší a nejpevnější hrad v okruhu 800 kilometrů? Sám? – já se hlásím také, pane, přidala jsem žoura. Tak vy dva. potřásal hlavou Honzárum. No, v tom případě je to tedy v pořádku. Půjdu taky, ozvala se, co to. Vévodkyně mi řekla, že bych měl. Honzárum se podíval do té drobné, pobledlé tváře a vodových očí a povzdechl si. Pak se obrátil k rubaškovi. Takže bychom se měli pohnout, pane, že? Tohle můžeme probrat později. V každém případě máme namízeno do kniáku, což je první zastávka na cestě do pekla. Zpěváček a Igor vydva do čela. Maledikt, zde. Ehem, vy půjdete jako předsunutá hlídka. v výborně. Když upír procházel kolem apollény, Svět se najednou na okamžik jako kouzlem změnil. Okolní les byl zelenější nebo šedivější a nad hlavou zaslechla zvláštní zvuk, něco jako vap, vap, vap, vap, vap, Pak to najednou přešlo. Halucinace upírů jsou nakažlivé, pomyslela si. Co mu asi běží hlavou? Pospíchala za Igorínou a společně bok po boku vyrazili pralesem Ptáci zpívali. To ještě posilovala celkovou atmosféru míru a klidu, pokud ovšem neznáte ptáky a jejich zpěv. Polly dokázala rozeznat poplašné volání varující nejbližší okolí, vzdálený křik, který varoval před narušením zabraného teritoria a všude kolem ptačí hlasy plné sexuálních nabídek, tužeb a závisti. To celkové potěšení z ptačího zpěvu poněkud oslabovalo. Pro ornitologa je velmi těžké procházet se lesem, když všude kolem sebe slyší Sakra, odprejskni, tohle je mi křeví, Nebo bacha, vykradač hnízd! Nebo hele, jak mám krásný červený hrudník a jak ho umím nafouknout! Co si takhle se mnou zašukát? Plný začala Igorina. Hmm, dokázala bys někoho zabít, kdyby to jinak nešlo? A Poléna se okamžitě vzpamatovala a probrala z myšlenek: Co je to za otázku? Co pak takové otázky se lidé navzájem kladou? Já myslím, že je to pakomá otázka, jakou člověk může položit vojákovi. No, nevím. Kdyby na mě někdo zautočil, možná rozhodně je třeba jim ublížit natolik, aby zůstali ležet. A co ty? My chováme k životu velkou úctu, Oli, odpověděla Igorína zachmuřeně. Je hrozně jednoduché někoho zabít, ale téměř nemožné ho zase oživit. Téměř? No jistě, pokud nemáš opravdu dokonalý hromosmot. A i když ho máš, ve většině případů už to nejsou tak docela oni. Dost často se na ně pak chytají kovové předměty. Igorina, proč tady ty? Náš klan je velmi konzervativní, co se týče děvčat, která by se chtěla bohodílet na velké práci, odpovídala Igorína zničeně. Matkami mi vždycky říkala, drž se svých jehl a nětí. To je všechno moc hezké, ale já jsem teď stejně dobrá v řezání, zvláště u těch nimravých břípadů. A kromě toho si myslím, že žena na té mramhorové desce by se cítila mnohem líp, kdyby věděla, že u té boháčky nahoře vypnuto mrtev, dole zapnuto živ, je zase žena. Tak jsem si řekla, že nějaké zkušenosti z válečného pole by mohly oce přesvědčit. Vojáci zdaleka nejsou tak vybíraví na to, kdo jim zachrání život. Řekla bych, že chlapy na celém světě jsou stejní. No, uvnitř určitě. A ehm, ty si opravdu dokážeš vrátit vlasy? Polie viděla ve sklenici, když rozbíjeli tábor. Pomalu se kývaly naložené v zelené kapalině a podobaly se nějaké vzácné mořské řase. Samozřejmě, transplantace skalpů jsou jednoduché. Nějakou tu minutu potom to sice dost píchá, ale to je všechno. Mezi stromy se něco pohnulo a pak se před nimi objevila šedozelená šmouha, která se změnila v maledikta. Nejdříve si přitiskl prst na rty a pak naléhavým tónem zašeptal. Stapuje nás, Karlík! Poli s Igorínou se podívali jedna na druhou. Kdo je Karlík? Maledikt se na ně chviličku díval a pak si nepřítomně přetřel rukama tvář. Já omlouvám se... Ehm, promiňte, to je... Podívejte, někdo nás sleduje. Vím to...